Мама не приховувала іронії, а тоді до Олесі: "Візьми бабусі пальто". Пальто було старе і потерте біля коміра, хоча колись, напевно, дороге. Олеся визначила: "Не синтетика, колір сірий з ледь помітним переливом, який мов би кудись утікав. Жінка в сірому пальто. Здається, так називався фільм, італійський чи американський, а може й російський, а може й не називався. Вона щось переплутала. Ні, фільм такий був. Була у кімнаті, в їхній квартирі і бабуся. Олеся несла її пальто і повісила на вішок біля вхідних дверей. У неї чомусь задрижали руки. От хвилювання чи від радості, що приїхала бабуся, бабуся сказала, коли Олеся вернулася до кімнати. Напевне, слід спочатку познайомитись. І вже тільки до Олесі. Як звати твою маму, ми обоє знаємо. Як звати тебе, я дізналась недавно. Мене звати Даздраперма Романівна Снігурець. Да здра. Це справді ім'я? Олеся не знала, що робити вірити чи сміятися? Ранок сюрпризів. Ім'я ім'я, сказала мама Віта. Але чи є ви? Вона хотіла спитати ви Українка чи іноземка? Бачиш, доню, твоя бабуся з того часу, коли дітям давали чудернацькі імена, пояснила мама. Хлопчиків називали кімами або віленами, що скорочено означало комуністичний інтернаціонал молоді чи Володимир Ілліч Ленін. Були ще Марці, Енгельси звалися бабуся, а дівчат називали тракторинами, електринами та інтернами, ще сталінами. А мене назвали Даздраперма, що скорочено означає російською. Даздраствують 1 мая. Дурня якась, ледве не вимовила Олеся. Такий був час, переречене, зіткнула бабуся. А може, то Олесі так здалось. Я десь читала, що перед війною в, в Києві було кілька сотень «Даздраперм», додала мама. Але всі вони потім після війни поміняли свої імена. Тільки твоя бабуся одна лишилася «Даздрапермою». Імена даються раз у житті. Бабуся вимовила це суворо, ледь розтискаючи зуби. Мені судилось бути «Даздрапермою», я нею і помру. Імена не вибирають, які місце народження. А вже ж мама Віта ледь усміхнулася. «Чого ж я? я не знала про бабусю? Ви якісь?» Олеся раптом ротом зловила повітря. «У нас про таких казали. Обоє рябоє», – відповіла бабуся. Тут Олеся подумала, що мама схожа на її неочікувану бабусю. «Ні, швидше схожа вона, Олеся, внучка. Ні, слоб, очі. Теж сірі і виразні». «Відчуваю, що варто спочатку дещо пояснити», – сказала мама. Олеся потім, лишившись на самоті, не раз і не два заплющувала очі і затуляла вуха, аби прогнати видиво, яке поставало під впливом почутого, аби зникли неймовірні звуки, які складалися в речення, речення в історії, якої досі не знала. Бо, бо навіщо їй знати те все? А про те вона вже знала. Хоч розповідь поставала по-новому і з тим самим змістом ще і ще. Олеся кликала тоді на допомогу інші звуки – Знайомих пісень, голосів співаків, котрі співали. Проте вони швидко зникали, не витримували, як намогла витримати сама Олеся. Мама перервала її напівмарення. «Я маю тобі пояснити, чому приїхала бабуся». «Чому ти нарешті дала про себе знати? Суворо, надто суворо!» Аж в Олесі мурашки побігли по тілу, сказала бабуся з чудернацьким ім'ям. «Якби не ця біда...» «Біда? Яка біда?» Олеся аж зойкнула. «Мамо, що трапилось?» «Я тобі зараз поясню», – сказала мама. Олесі стало страшно. Вона не хотіла чути ні про яку біду. Хтось помер, але хто. Досі мама казала, що вона – мама дитбудинківська. А тато Олесі, з яким у неї було кохання ще з дитбудинку, військовий, загинув в Афганістані, навіть тіло не змогли провести на батьківщину. Тоді хто? Яка біда? Може, в мами були чи є брати і сестри, котрись помер, нарешті дала про себе знати». Почула Олеся, наче відлуння голосу цієї жінки. Отже, повідомила мама. Але про яку біду? Олесі стало ще страшніше. І, проганяючи цей страх, відігнала можливість впустити біду до своєї свідомості. Виструнчено сіла на диван, промовила. «Може, спочатку ви мені скажете, чому я досі не знала, що у мене є бабуся, Мамо? Мама Віта зітхнула. Пойорзала в кріслі. Видно було, як їй важко – не тільки почала говорити, а й взагалі важко щось сказати. Я винна, сказала вона. Дурна, вперта, гордячка, яка вдалася в тебе, мамо. А то ж, сказала бабуся. Я була колись теж така категорична, але прости, що я тоді, що я прогнала, що сказала таке. І ти прости, мамо, сказала мама Віталія. Ти не проганяла. Перестаньте, гукнула-зойкнула Олеся. Не хочете, то не кажіть, ви ж... – Ви самі не знаєте, що тепер кажете? – Тепер, а тоді? – Мама. У мами вперше був чужий погляд, наче не її. Незнайомої жінки, яку щойно Олеся побачила. І геть зволожені очі, і дивна затятість у них. Не каяття, а саме затятість. Теж чужа. Олеся подумала, нащо це звалилось на мою голову, мою бідну голову? Ледь не сказала, та йдіть, ви обоє зі своїми таємницями, впертістю, затятістю, згеть усім тільки… Тато знайшовся, вона ледь не зойкнула, а вже читала, що бували й по п'ять, і по десять літ в полоні тих душманів. Але чому тоді мама першою написала чи подзвонила бабусі? Ні, вона має дізнатись. Таємниця десь глибше, далі. Розповідайте, чуєте, розповідайте, наказала Олеся. Що між вами сталося? Вона тоді дізналась. Мама закінчила школу і поступила в медінститут а до того, що школяркою, повертаючись одного разу з навчання, зустріла на пустирі за їхньою багатоповерхівкою його. Хлопця з сусіднього будинку, старшого на 10 років. Той хлопець, Едик, мав недобру славу. Мама віта. Я його любила, кохала. Ти хоч тепер здатна це зрозуміти? Бабуся, да здраперна. Ти писала йому, відколи він сів за пограбування квартири шановного київського професора. «З тринадцяти років, – писала. – З тринадцяти? – Мама Віта. – Майже з чотирнадцяти. – теж було стільки, а може й менше. – Бабуся – да здраперма. – Але Ромео не був бандитом, не грабував. Коли він повернувся, тобі вже було вісімнадцять. – Мама. – Ти досі не віриш у любов. – Не ту абстрактну, а до конкретної людини, у кохання. – Бабуся – да здраперма. – Вірю».